بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا اخذنا عیسی اقكم ورفعناه فوقكم الطور خذوا ما اتیناكم بقوه واشکرو ما فيه لعلكم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورتي بقره شروع وا پدې کې بیان د نظامین خلاف خلافت دوی سیوی اولې سکے دعوت الکتاب شروع يهود ته قران دعوت پیشکول و زمن کی دین خلابی جماعت صفات بایان کړل بیا پدی باندے سو سوالات او شبہاتو دغې جوابونی کول دو منافقانو ذکر پکراغے دائی تقسیمیوک قابل اصلاح و غیر قابل اصلاح بیاي د اسلام پسمن کې دا, دا خبرو وکړه چې د اسلام لپاره د قانونوم ضرورت دی وین کنتم فی ريبم مما نزلنا لا ابله او د نسامي باطل مثالی وی ان الله لا یستحیی یذرب مثلا ما باوز او د درې قوتونو تذکرې وکړه کله چې د درې قوتونو وی د درې تعلقات صحیح کله چې ډری طاقت قوتونه ني د اړیکاتو خراب شي تعلق به تعلق به خلق او نظام امن خراب شي بیا ويس قال ربک للملائکه د څلور میرو کوونه اصل مسله شروع د خلافت تفصیلی خويروس تو د خو خدا خلافت تذکره د ادم علی السلام او د اړې پزمن کې د خلافت لس امور بیان شي خلافته پارا لسمورو خلافت د پار انبيای په پینځه مرکو نه د بنی اسرایل احوال شورو د دې پارا چې دا بنی اسرایل په کم مقام ودرول شي چې دوی با دغا کارینبو او خلافت سرترسئی خو دینه اهل شو نو سامراز پکه پیدا شو داوی وجنا دیوز د دې قابل ندی چې دوی دا نبوت او خلافت او چلی نو پینځه ماروک او کې وی چې نوې جماعت ملهم من الله ضرورت ته يهود بیکاره شي وي د دوی د بیکاره کېدوې سلور امراز روحانی بیان کوله د مقابل کې سلور علاجونه را ویل شي پرون بیا شپګم وو ماروکو کې دوی ته بیا دعوت الهلال کتابو په تذکیر الای الله او تذکیر بمبعد الموت اوس کړونه متی تذکیر بیا آلا الای الله او دارنګ و خو یومن دا تشکیر به ما باد الموت او بیا دا غی نه پس د دوی د ترتی و یو چې اصل کې سماجی ارتقا چ کی د یو قوم دری مراحل نتیری ان پس بین الاقوامی مرحل ترسی یو بدویو سہری زندگی وی سہرائی دویم قومی دا قروی دا کلی زندگی او درم ابیا مصری شہری زندگی بنی اسرائیل پا دی دوار دریوانو مراحلو که ناکام دا بدوی زندگی مصری مرحله تذکرہ سہرات چکلتلو وزلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن و السلو پس سچې مې له شیخ خلخورینو ساده ژوندګي خو دې سو کړل و ما ظلمونه ولیکن انفسهم یظلمون دې بدوی ژوندګې کې ناکام بیا قرې ژوندګي و وایس قل ندخلو هذه اے کم ناکامش وبدل اللذین ظلمو قولن غیر اللذی قیل لهم فانزلنا للذین ظلمو حو بیادی او مرکو کے آغا شہری زندگی مصری زندگی داگی دا ناکام بیان عدد ایک سٹھ آیات با سٹھ ایک سٹھ دلون اللذی هوا ادنا باللذی هوا خیره بی تو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُو خوالتم ناکام وَزُّرِ بَتَرِهْمَ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَ وَبَاوِ غَظَبٍ مِّنَ اللَّهَ دری وان مرحلی دا جن پده ناکام بدوی مصری آو دارن ددوی اغا شہری زندگی مصری دری وانو کې ناکام شو لہذا دیوس د قابل نه دي چې دوی د دعوت ال الله کار کارین نبوت یا کار خلافت سنبالي اوس د دې اته مې رکو نه خوای ذ اخصنا میسا کومرفانا فوق المتور د 82 آیات مخکې سره لګي حداغیت ته موا دیو جن مونږ وای رکو نه رکو نه مراد د رکو غ مضمون جکم زنه شروع کی وزمونی د تیر سٹ نا شورو کی دا مخینی آیات دا مخ که سرا لار هایی که مایار دا نجات خوالی و دی بل منحج کم دا سیکن اگر اتا سو گو رئے دا از رس سیبا دا شیع القرآن ریحو اللہ دی منحج که دا باسٹ آیات تا تیم دا مخ خطاب دا او خطاب چې نوی شروع شوی د بنی اسرائیلو دا نو دا د تیر سٹ نا سورو دا دقسه د دې رکو مضمون اصل د 63 نشورو ده په دې کې د يهودو يودري نور امراز خي دري امراز د يهودو هغه امراض بياني چې د دې د امراضه وجه نه ار اخری دا ذلت او ناکامه مهر په دیوانه وب سبت دغه غټه مرضیه د يهود یو تولی دویم هیله سازی او دریم تعمق تعمق تفصیل به خپل ځای کوم تولې بیان دا د یاد کې سمه تولې تمم بعد ذلک د تولش او هیله سازی ا بیان دا په 65 یاد کې ولقد علمتم الذين تدعون منكم في الصبته فقلنا لهم كونوا قرده خاسين دا هیله سازی ددوي او تعمق کم نی ویس قال موسیٰ لقومین اللہ عمرو کمان تزبو بقرا قالو دولنا ربک یو بیل لنا ما هیا او قالو دولنا ربک یو بیل لنا ما لونو ها دا دی دا دری خبر دا, دا دی غٹ امراج چو قرآن دلته بیان او دا خطرناک امراج دی چې د دې د وجنت په دیوان دي د دې د نالایق او نه له اخیری مهر ثبت لہذا دا, دا بالکل د دنیا د قیادت لایق پاتینش د اخیری حدو خو ز دې اول خو دی داوه چې تاسو يهودو ته بدوایه نومون کې خو څه خلق خ خلقم کمالوال با کمال خلق خسفاتوالش نو جواب چي خ خلق ارچاکي دا یوازې تاسو خصوصیت نه لري مختدغاسو جوړي جوړيږي چې بازي پکې خنا ټول یا اکثر خښ تاسو کې اکثریت خبیست که کباځي در کې خشي نو هغه د بازوخه کې دل دادا اقتدار لایق دو د پاره کافی نه ده ایو جنایات سات د دنیا اقتدار دې د پاره خپل اصول دي اداسي اصول دي چې څو مسلمان د پاره خاص دی. مسلمان مزان کې دا پیدا کړ او س عام دي د انسانیت د بار نو کار انسانیت کې راغې مسلمانو کو کافر او دنیا اقتدار بیل از کی ابي اخر کای کبد س سی پد ټول مسلمان د پاره خو خپل شتا اکه به ایمانداری وی پای با الله سره تعلق ایلم به دا دا دا دا دا, دا خو به خو لیکن دا عام اقتداد د پاره د دنیا دا اقتدار او اقتدا او قیادت د پاره س اخلاقی صفاتونه ني چاپکی اخلاقی کله اخلاقی صفاتونه یو قوم کې د دنیا اقتدار وایلاست کی کله اخلاقی صفاتونه ختم شو د دنیا اقتدار به اغستل کی صحابه کرامو کې هغه اخلاقی صفات پیدا شو دنیا اقتدار او څومره مسلمانانو کې هغه اخلاقی صفاتونه ختم شو چې ختم شو اقتدار ته واغستل شو هغه اخلاقی صفاتونه سناسه طریقې سره اغوی کړه له نو نور دنیا د پاره خو ظلم کوي خود خپل ریټ د پاره سره ها هغه صفات پکي هغه صفات پاکشتا اخلاق پاکشتا انصاب پاکشتا حقوق ورکول پاکشتا د خپل قوم لپاره بځکه په دنیا باندې اقتدار کوي عادل تدوینه اهلش بد اخلاقش خیانت ګروش مسلمان نوزکه ته واغسته شه دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیه قال له او سو کوت روایت مې خو د روایت په تیماته تر سپورې نه لګېدل او شیخ القران رحم الله درس کې سوره نساء کې او ځای کې ویل له او مې موقعت نو مجموعه الفتاوا د ابن تیمیه قول خو بعض علماء بیان کې د روایت په ډول خو الله والا روایت ماده په ورو پتر ان الله حينصره ان الله ينصر دوله الظالمه ان الله ينصر دوله كا دوله الكافره العادله ولا ينصر دوله الظالمه المسلمه د كافر حکومت چې انصاف پکی امداد کوي او د مسلمانو حکومت چې ظلم بږي تاوان نکې د کفر حکومت خلانه عوامو سره ظلم نه نه انصاف نه تاوان وي خدا سره خره بل تر په مسلمان حکومت ته غظالم نه له امداد و نه دا قاعده دا, دا قانون نه ودا ام قانون د دنیا دا پا. نن هغه اخلاقي صفتونه پزائر کړي دای دا د دا خپل ریه سرشت زمونږه د خپل ریه د پار زالمان شي اي د نورې دنیا د پار زاليم دی د یورپ مغرب امریکا وغیرہ. نور دنیا و غیره د نورې دنیا سر ظلم کې خلک وېج قتل غارت شروع کړي ریانی یعنی بګېره دارنګ مار لوټه شروع کړي د نورې دنیا خو د خپل ریید د دا پارا داسې دي چې سړی حیران شي چې دا خو بیل کولغه مخکینی زمو خو لا پات چی وغه سي دا عامه د پارا د سهولت خیال دارنګ مساوات پروتوکول له اسه د وزیر اعظم ميداسي ګرځي لکه عام عوام چی ګرځي او دارنګ د صدر وزیر اعظم, اعظم باندې تنقید بلاند دی او عام سړی هم کولی شي چې دا ډول داسي وکړه دون په وره هغه نظام خپل ځان د بار داسې د انصاف او د دا عوامو دریت چول کړي ده نو بس حقی کوي شیخ الاسلام دې می خبران یا روایت ته یا شیخ الاسلام یې وایي زموږ دا ظالم ان شو متکبر شو دوی ځان لا وی آی پی ژوندۍ اختیار کړه پروتوکول شو جوړو کړي ځان زموږ یو اجیسب دی وې زه لندن کیومنو دا د دې مخکی اغه ملکہ سوہ ال, اه آه آل, آل, آل ا ا ال ازبت اغه ال ازبت وا واخ کی مامه وی چې لاملانو مای فرشتونه فایل رخصه وي امرینا اغه ال ازبت چې دا امرگری عجیزی شای بخبر گوله و ایزالتو نیورز دا غی دا محل سپی چر تا بار روته و نو چرته تا پلار لاروی تا خلا چوله ولی ریناسی غا پی پکڑه پی اگر کیس دا ایر کڑه دا دا ملک آلیزبت دا سپی چی دا دا ننشی کانٹرول کوله دا بار ولی عدالت کې پی کیس چوله دا بیا آلیزبت عدالت تراغله و مافی غوسته و دا کارچاگا زمون مخالف اوګا نو د دې خپل ریښت د پاره د انصاف دی اگر شیبر دنیا سر ظلم کوي زمونږ د خپل ریښت د ظالمان شه اغه اخلاق ختم شه او د دنیا د اقتدار د پاره بنیا دي چې یو اصل اخلاق اعلی اخلاق مونږ کیسې دي سره چې مونږ ویلو ابتداء کې قران صحابه کرام او جماعت کې اعلی اخلاق پیدا کړو او غید په وجه دنیا کې اقتدار مېروش نن مسلمان اخلاق ختم شو اقتدار لاړ نو دقص بني اسرائيل دا خبره کوي چې دې کې کوم اخلاق وګنه او اخلاق لاړ ختم شو چې ختم شو دین اهله شو کار نبوت او کار خلافت دین واغستې نو د دې دا خبره کوله چې رامن کې خصوصي خلک شته کنه ناغي جواب چې دا خصوصیت نه ښه خار قوم کی سباظ خک دل دادہ اقتدار د پار کافی نه دا مقتدا کې دو د پار دا ضروری ده چې د یو قوم تمام یا اکثر خلک اعلی اخلاق او صفات ولې لګافي نه د څوک رحمت کی کنا رو مت کې خلک شته لوی لوی اولیا شته خلک شته خو اکثریت څه دی ها اکثریت خو به اخلاق لري اکثریت بي دين نه نو دا غو بازي کې دل کاتي نه دي اکثریت ضروري دي وای دا خزنا میساكم ورا فانا فاوكم تور خذوماتناكم بقوه واذكروا فيل انكم تتقون دا دغه ته اشاره چې بازي خو ای خدا ہاتھینکم بقوت و اذكر ما بان عمل کو خوی بازی کافی ندی تاسو کې بد خوی نصرال الامراض یو ثم تولیتم تولی تولی در کې لا تولی ستا وئی سین دی سی تولی دی ته وئی قانون کو تسلیم کرکه عمل کې وقت انکار کړ دی نه دي تولي وي اول خو اومني و چې کله د عمل مطالبه راشي به نه مړه سوک په عمل کوي نه ته سوي تولي وګورئ دا انداستګنه وعده غسه وکنه وا واذا اخذنا عيساک ورفعناه فوقه الطور حضور بقوه او اسکرو ما فيل ان لكم تتقون ودا واغ سیشوا و جکله د عمل وختونه سمه تولیت مم بعد از ذلک د عمل په وخت کې وړید نو تولید ای ته قانون خو تسلیم کی خدای عمل په وخت کې بیا انکارو کی شو دا اوس لګو د خپل مسلمانانو دور سره دویم په دwikې دوی مرزدارغه خطرناک هیله سازی هيله ګرځ هيله ساز ولقد علمتم الذين تدعون منكم في الصد هيله وکړی کر پابندی پیوا مايان بنيني شي کبان نو بس امتحان د بار د خلیف اورسبا شرعا کارا سمندر د سر د پاسرا و دیو تزړنوشینی وله نووسه اله والا جوړک چاوتہ جالونه خوراک کړه چاوتہ کونډې کې افې چاوله طالبونه جوړ کړه د ہفتې بورز د جمعې پښمه بهته دا غلختینا اغه بن وچتک او بتلې او بیا به سرپ چې ډکښ به یو کېو اتوار بورز به ورونی چاویانه که داسه کوي خپي وبو کی دي کنه مخني ولې نه اله والا جوړک دا ما حرم الله د پارسه ما حرم الله د تحلیل د پاره هیلې جوړک لاره جوړې د یوهودو کارو دلی دا داهی له جوړک د غرنګ واز د په حراموا شهو مهمه سورته انام کې برایش واز د حراموا دیسه چا لوک هیلہ واز د راواغه د ساروی اغه وی لیکړه دله ته واغسل او کم چاغه بوګړې غونډې پدیشه غرزولې چا وته داسه کوي موږونه خورې موږ دې دل واغښ هيله وکړه هيله ګرو نو دا هيله سازی په دې ګراله الکه هيله ستوي هيله سازي شین دې څه وای صورت قانون قائم لیکن روح قانون مفقود ہے صورت قانون قائم د قانون شکل غظائر کې موجود دي واغ روح ختم شي غواره بظائر کې د افته پورز باندې مايان خونیول نو قانون غسل قائم ده خروح قانون روح منا غشا مقصد مقصد سو مطلقني وليکو په اره نو ټیګ د چې بظائر کې لاسولایو نو کو بندونه خو توا چول کړه نظائر کې قانون شکل موجود دی خو لیکین روح ختم کړي اچا ته چې مقصد ورپسې وا مقصد پرېغو نو هیله سازی دی دوی چې روح قضا صورت د قانون خو, قائمی خو روح قانون ختم شي او درې مشه بدی کې تعمق تعمق دی تعمق دی وایز قال مون سالق او ان الله یامرک ان تزوب بقره قالوا اتتخذنا اخذ وقال اعوذ بالله ناكون من الجاهلين قالوا دورنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان ولا بکره وان بين ذلك قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول ان بقره صفراء فاقع اللون هاتصر او ذات تبوسن دي باربار خ تعمق ستبيريكي تعمق ویلکیگی سیندی سوی تسلیم احکام و قانون میں بال کی کال اتارنا بال کی کال اتارنا مطلب ہے تسلیم احکام و قانون ظاہر کے خو قانون و حکم منی خو لیکن بیاسا کئی تعمق پکے کئی تعمق سمطلب چون چرا او بال کی کال اتارنا بال ستا وخته دا وخته سرمه هستل دا وخته سرمه نه نه کنه یعنی چینجنتو بلکی کالو تارم چینجنتو به شوروک زکه الله هو انتصبه بقره مطلق او غالا لگه د سوکړه زړې نو نو سوال پسې سوال سوال پسې سوال عمره سو مده ورنګي څنګه دیو ده څنګه دیو ده څنګه دیو زړې نو ا دا وی کال بلکی کالو تارنه چېونجره اسی خبر ازان تا ګرانول چې زاندې سږی اخلاص کی نو دا غي بیانې د بقاری بده زبه حق وک اوبر الله وی دا درې امراز په یهودو کې پیدا شو دا داسې خطرناک امراضو چې د نالائقه اخیری مهر په ثبت باز دوی د دنیا د قيادت د دنیا دا سیادت نه دی اهل کله چې په کوم قوم کې دا درې مرزونه پیدا شي ا بیا مختدا نشي جوړې دي زکه يهود لري کړي وسراشه دیو متہ دا بقیدی کنه وسراشه ټولو متو ګوره پاکستاني قوم ګوره تولیوا هم تولی سټوی قانون کو تسلیم کرکه عمل کې وخت انکار کرنا نه اینه پاکستان نه جوړک پای کې دا قانون اومانه حاکمیت اعلی به د چي د الله او هیڅ قانون د کتاب سنت خلاف نه جوړیږي خود تولي چې د عمل وخراشي نه عمل نک حاکمیت اعلی عملنی قانون چې جوړیږي د قران سنت خلافی دایم مطابقنی دا, مطابق دا تولي شو دغره دویم اوه اله سازی اله سازی شروع کړ اله سازی اوسه صورت قانون قائم لیکن روح قانون مفقود صورت قانون خپاین کې پروت ده خو غو روح قانون شته مقصد چې په پاکستان کې اسلامی نظام وي دا یو مثال وایم ګره اوبګینش ته روح قانون نشته صورت قانون کتاب کې لیکللې اودرم سو تعمق تسلیم قانون میں بالکی کال اتارنا دالو ويم دی کی چې وسر خبرې کې سی بالکل حاکمیت اعلی د الله دی وران سنت خلاف به قانون نه جوړیږي وګور را سیو د پاکستان عین مسلمان دی پاکستان عین سره مسلمان دی هو کله چې دا عمل او دا خبر وخرای شنو بیا بالکی کال اتار بیا باویی تک دا خو دا سود حرام کو کوکنه نو دا ملک بیا بیاسنگه چلیگی او پتن لگی چی دا سود حرام ده نو دا مفرد سودیا دهی که دا مراکب سودیا دهی او دارنگ مختلف خبره خواه تک دا دا قرآن سنت مطابق با قانونی خو لیکن دا دا قرآن سنت مطابق قانون سازی اتارتی اختیار بچالی دا به دی اسم لیل ورکو که دا با سوک دا سیکس. او کله وی ٹھیک د قانون اسلام برابرولو خدای چا اسلام راولو دا شیگان واله اسلام راولو بریلیان واله راولو دیوبنديان واله را... دا دا سره بلکی کاله تارنه لو وی او کړی او مکه د یهودو ادری وانس بدون پکرهاله نو زکا داوی د دا دنیا د اقتدار لایق خلک نشه دی قیادت نشه د خطرناک امراض سمره زونو خاغو روس را روان علم سره تعلق لري عمل سره تعلق لري دا درې امراز خو د نظام او قانون سره تعلق لري قانون سره له وبیوک نظام سره له وبیوک نو چې د نظام او قانون سره کم قوم لووې کوي هغه قوم هغه بیا د اقتدار اهل ني انګريز بې ایمان بې ایمان دي نظام یې سره د کفر دي خود چه کم قانون جوڑ کرده ده نو د صدر وزیر اعظام نیلان چپراسی پوره طول تابیدار ده بلکل وی نا قانون ده حتی وی که نچه آقا وزیر بیا او صدر ده وڑی خبر ده بار امراضی عدالت را گستم او زمون عدالت سی د شپیش په عدالت خرسیگی قانون نلو بی جوڑش کم قوم د قانون بالا دستی پکی نیم د قانون احترام نی د قانون قدر او قیمت زړګینی د قوم اقتدار نشي یوهوږي لو دا لوبرال ته نظام قانونواله سره نو الله ته اقتدار وایشه د مسلمانم حل دی یوازې پاکستان ټولو ملکونو داحل حل د اسلام د نظام او قانون سره د قلوبي د دادري دې مقتدره طبقه او زمونږ د لیډرانو نه ځکه دنیا بانده مسلمان حکمرانه لائق پاته ده ای اصوال اغورا چاکره بچه لکه اسلام ده مسلمانان دی کافر دیه ای کئی مونگ نکو ما او اخلاق او دویم قانون بالا دستی و مسلمان در زرن در قانون بالا دستی ختم شوا ای که تولی را هیله هیل سازی را لیه تامق را ذکر دنیا بان اقتدار نشک او کله چې زمون اصلاب و مخکیو کې د د خبرو پ بندی وه اخلاق مالو او قانون بالا دستیوا د قانون احترام او د قانون پابندی بندی وه د قانون د خلیف نه والله لاندې ټول د قانون پابند نو دنیا باند اقتدار ځکه چې د قانون ا دا اداره ده د او نظام دی مشرم او زه د نظام پابند یم تااسې په بندی کوئ د ملاوي هر سلال را دی نو دا برانلان دی تول دا, دا نظام او قانون نگا پچپد بالا دستی ختمش او د اسلام پروسر د قانون دونم مضبوط بالا دستی دا چی نبی علیه السلام دا دیو چی نا دا علماء وی دا برام شی رستو وزالتی ویو دلتی دا یو ویمزا یو سماج سور سایتی معاشره و دا مل ترقی دا پار سو خبری پکاری نو پاگه گانو خبرو که خبر سده قانون بالا دستی قانون با بالا دستی زمون حکمرانان سکی دی زان بالا دست کی قانون لاند کی قانون دللاس که لونه کی دشپیشپی بدلیگی قانون قانونم بدلی فیصلیم بدلیگی پاکستانی کی او مسلمانان ملکونو کی التا دا جره تغیی نشکوله دونه پابنده قانون بدله دا که ده نشه بلکه قانون او د دی لیڈر خبر راله نو لیڈر رو ایزا ما استفا قانون پابندی مانو نشو دونه باله دستی ماه دا تصور نبی علیه السلام مور کرده نبی علیه السلام فتح مکین آباد یو کس ولراره یوی خزه غلا کرده فاتمه نو خو فاتمه مخزومیه دبنو مخزوم قبیلی جینه و آده تیو غلابه مجیبه طریقه سرکوله چا کربانه نواته ور بلا که سو خوشتانه نو که سو گنو شه بیوچت کرو خونتی بیه او که چرت ور بلا و سو بو نو بیاخوی پتوله نشو نو بیاخوی خوره دما برقا سادر پکار ده چرتزم بیا بیدل در کم چپلی می پکار دی کپڑی می پکار دا لو خیرا ضرورت می ده ابی تیارو پی جادت بیارو بیا بی که خو زنو پی غلیک وی زنو پی شپیلیک کرد زنو پی غلیک بیا بیتوی اغزماغ آشیر کلد نموڑه ده من کربش ده طریقه و ده اپی ثابت شو نبی علیه السلام لرا لخبره چی نبی علیہ السلام لرالا و نبی علیہ السلام ایلاس کٹ که نبی نبی مکہ که نظام راگه که نا فتح شو بس اسلامی نظام اگه قوم لوی قومو اگه پریشانه شو چې دا خو که زمون د خاندان دا خز ایلاس کٹ شی ندابا زمون پوز کټ شی دونو لوی قوم خاندان یر بس پیغمبر پسر ازی کول گواری جرمانه غواړي نور سا غواړي خو لاز کٹ کول زمون بیزی تی دا یو بل تا آخر چا جورت نا کولی لیچی نبی علیہ السلام ته شفا رسو کی نو نبی علیہ السلام لے عصامت آیارک رضی اللہ نو ادھا نبی علیہ السلام سو متبننا نویسے ہو کنا زید رضی اللہ نویسے مطبننا نویسے کی در کرا نویت بخاری کی روایت رازی مغازی ہو که نبی علیہ السلام وی زید ما تا محبوب دی و عصامم ما تا محبوب او سامع یوزای کې لګا اخیری مرځه وفات امیر جوړک لغکار ورک 17 سال نوجوان الک کشر الک اغه امیر کو ډټ ډ ثوابه دغه د اعلان نکړې ایتات وبګه پیدا کاو نا امیر نو چاګه کلا امیر شو اعلان شو نو باز خلک دا کشر لک دا نوجوان نبی علی سلام خبر شي او ورته سنگ چتا سنن په د خبرې کاوه دا سه د پلارم ما میر کړو تاسو خبرې کړې وې خو اغم ما ته محبوب او دې ما ته محبوب په غو ما تدې متبنا نو که وکنه یو کې سملا فټای ما کې بورزه ځان سره په سوړلې کې نوړو نو به الحال نبی الله اسلام تا ګرانو ایو زه اوسامه به سره خبرو کېږي الان اچراغی رسول اللہ دوی داسه وی نبی علیہ السلام مختک سروش و خسین آورتای مخکین قومونا پده حلاک شیو چایی که بچر غټو غط و خلک و ایزت منو غلا جرمو کو سزا بارکڑی که این نبارکڑی کې داو چه کم با کم زورو گنایی لب سزا بارکڑی قومونا کو پده تبایش شیو تا سو مگا لو بازدل تا جگڑا وی لیکا قانون کیو سکا وی آن. تولی ح نا تامق کواه، نا شئی ندی کن قانون سازه کې بدای نیه قانون کی او دوی خبره خبر نبی علیہ السلام کڑه و دی بالا دسته تو اس گورا. او دا خو فاتیمه مخزونیه دا که دا فاتیمه بنت محمد رسول الله وی ام بیملا ما لسکت کلا نا دا قانون بالا دستی کله چې کم قوم کې د دا قانون داسې سی بالا با با دستی وي. چو حکمران هون خپل ځان قانون ته پیش کوي او خپل اهل عالم پیښ کوي او دا قانون عظمتي د قانون حکمراني وي قانون بالای او ټول خلک ته لاندي نو دا خلک به دنیا اقتدار ک بني اسرایلو کې چې کړه دا شېراغه الله وی دي بالکل اهل نه دا خا اخيري مہر سٹمپ امخ که خو اخلاقي عملی کمزوروي اوس خو د قانون والے سره کمزوروي رہ قانون اواله سر کمزوری خود دا سر دا نه احل نده چه دا سوشی مقتداشی و قیادتو کی قیادت احل نی دا یوازه حکومت نشو عالمی حکمرانی دا ملکی دا قومی ده دغسه گوره ارزه که دا لگوه اس دا منطبق کوه اداره دا تنظیم ده آیا دغا مشران مقتدر طبقه د د خپل نظام او د خپل قانون پابندي آیا قانون بالا دسته او کدا کد شخصیت بالا داسته که شخصیت بالا داستو او قانون و نظم ده او نظام له لاندې او د خپل اختیار کولو نه وا معلومه دا چې دا د اداره مشر د تحریک تنظیم مشر بل د حکومت مشر دا د قیادت اهل نه داسې نهست ځان پوهه وکنه سین دي خبره غوتولي سي دا شعوری کنا شعوری خبری هاو کانا قانون بارا داستو ارزی چی زبم تیلان دیم نو بیاسده بیادا قیادت احل ده دقا خبر اللہ اکر سم خیال ده سا جی با ذہن نده سین دی. او نظام سره لگی کنا مطلب دا اقتداد پارا دا مقتدا کې دوه د قیادت او حکمرانی لپاره د نور اخلاقو، علمی صفات او سرسره یو دهم ضروری دي چې سوي قانون بالا دستی وي هغوی کې د خبرې وکړي بني اسرائیل کې د درې امراض راالل د نظام او قانونواله سره تولي اله سازي تعمق بس اخري مهر دا خو چې په ګرالل نو بالکل نه دی حل روکه کای مخنه لریک اګه قانون خیالنا ساتدی او قانون نافذ سکی نلوی خبرنن پاکستان کې د قضا پاکستان کې و ګوره بالا دسي د قانون د ک بالا دست شخصیت ته د وزیر اعظم او صدر او د چیف جسټیس او د چیف اف ارمی سٹاف او د بل لپاره نظام او قانون بدليږي را بدلی نه انسাজি کېږي او سبوره نوې شریف اسه تفسیر به کوګا نه او سبوره غالو پنامالیکس کے لوی سکینڈلی بے پے زرداری غلو عمران خان ورپسے تول سو کالا او خپاو او پتننے گی جوړ توڑ او شو قانون جوڑ شو قانون بدل شو عدالت بدل شو بلکل صفحہ سترا الیکشن کے پاس شو کی دیشو شي اعظم شیع بلشی خو نکر راج قانون لان شو شخصیت سو شو برا نه نه کامیابی کی دقا سه اداره او بوره اداره او که نظام جوڑ ده خواقه ده اداره نظام چا ده پاره بدلی گی نازم محتمیم ده محتمیم زی ده نظام بدل شي نه کامیابی کی. بس نظام نظام د قانون ده دقا رنگ تنزیمونو که لیڈر ده پاره بدلی د د پاریاو شان نظام د خو لیډر د پاربل شان تنظیم او نتابای اصول بس عجیب او اصول الله پاک سندې سه وخول لدنه مستنبط د تبونیادی قانون بالادستی پکار د غبط قانون سر نه له پکار نو د اخری مہر بدی با باندې ثبت د دوی دا نه اهله لهذا لاوی دی بالکل د اقتدار او د قیادت د سیادت اهل پاتینش نہ همارو کو وایس قتلتم نفسا فدارتم فیها ولا مخرج ما كنتم تکتمون فقل اضربوه واذها كذلك یحیل الله الموت ویریگمات الى انکم تاقلون اخو مخسر لاڑ ها دا یتدد رکو دا مخکرو کو سر لاڑ قانون سره تعلق کنا قانون سره تعلق دلتم ګورا کار الزام ببل رازی قانون سره ګپټ اصل رکو شروع کی گی سم قصد قلوب کم منباد زالک دے زینہ او دے رکو کے دا یہودو علمی کمزور بیانی گی سا علمی اخو دا قانون والے سار کمزوری و امراضو دو سلے علمی پتہ ان گرمی میک شدہ سنگ علمی کم زورے پدی کے پیداش ددی علمی کم زورو دو جنم احل پاتی نشو نو پدی نا ہم روکو کی با علمی کم زورے شی او نسما روکو آئے عملی کم زورے شی عملی اس تبصیل گو علمی کم زورے مپکرالے او عملی کم زورے اول دا قانونوالی سروی خیال دے نو د سر دیدہ اقتداء او دا د دا قیادت احل پاتی نش علمی عملی چی نو دا مطلب علمی کم زوری رالا نو مساوی کار نشکو لے او عملی کم زوری رالا نو ما تحت مکار نشکو زکا دا کار کولو سندی سے ویدری صورت دیم دنیا کې سړې کار کوي څو صورت دی درې یا و سې مقتدای قیادت پک خلک به ماته یا با نورو سره مساوي لګي او یا با ماته لګي دې درې رو کوګانو کې اور بسې د قوی چې یو هود دون نه اهل دي چې قانوني کمزوري لهلن د قیادت نه نه شو قیادت هم نشي کولی المی کم زوری رالا نو تاو سر مسابیم شي کولی او عملی کم زوری رالا نو ستاسو ما تحتم نشی کولی د ایس د دی دا ایس نی دی زیرو پروگرام نشی پروگرام زیرو دیکنه خطابی رکا پروگرام مول گیا زادری صورتی دی قانون بالا دستی نشتن دقیانت حل نشو علمی کم زوری دا نو مساویم کار نشو کولی تا سرمار گرتی آکه سوی اپتت ما اون آیو منو لکم داغ مساویی کار دیم نشو او درم عملی کم زوری دا نستاس ما تحتم نشو کولی ولی داغ محل ندی مساویم ندی لان دیم ندی زکا دا دون زیرو لان دی خلق دیم چکه ما ته د سره شوم ممدل کارو ګوري ځان سره جخمه پرې ده کار د خرابای خدا ګوره دا خو د يهودو خبرې یو غټه ساته د غوړ داسې قائدې شوي اوس ارزې کې دې تا سوچ کا یو سړی تا سره ده ادارې کې ده تنظیم کې ده د قانون پابند نه کنا د چرت امیر او مشر نه کیادت لایق علمی علمي کمزورې پکیوه د تا سر مرګرتیا کې منې شو او چې عملی کمم زوری په ک را غ لاندې هم تاله بهکارګ نو د نظام لپاره الله هم دا و دا خوې تمید جوړ که نه چې پوه شک او سرهشه سممه قصد قوب کوم علمی کمم رستو روستښ خدا سممه قصد قوب کوم دا تمید ل مع بعد دی او چې کم علمی کمم زورې را ځ دا یا پرداصره تمهید تمهید ولاول کی دا علم کمزوری نه دا خدا غي دا پره تمهید علم کمزوری با رسو شروعش د دې ځای نه اپدات ماو نا یومین اولکم وکذ کان فریق منہم دا قرن و اذالق الذین امنو قالو آمنا ومنهم اميون لا یعلمون الکتاب فعل للذين يكتبون الكتاب ده غ علمي ټوله <تصفيق> کمزورې ابو رستو راځي خدل ته د تمهید سمه قصد قلوب کوم مطلب دا ده تمهید ولتا سر مساوی کار نشي کول دلته خدا مساوی خبره وي وجه دادا شدد ديز لنو کې قسوته قلبي پیدا شي قسوت قلبی کله پیدا کی علمی کمزوریه شي قسوت قلبی پیدا شي زړه تور شي ا قسوت قلبی د وجنا دیوس مساوی کار کولو محل نه نو په دیو مثال وے ولی یګور سما قسد قلوبکم من بعد ذالک فهل ک حجارت عشد قسوه و اینم الحجارت لما فجر من النهار وَإِنَّا مِنَهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنَهُ الْمَا وَإِنَّا مِنَهَا لَمَا يَحْبِتُ من خَشِيَتِ الله کانی نا بدتر دی زیرو ولی وی کانی کې دری کس من کانی یا وغاده یا تفاجر و ملوانا نهار کانونا پورا نهرون روانش د موسیٰ علیہ السلام ده گٹه نا دولس چشمه نهرون روان نشو وسم غورو کی کرا د غار کانه چودری خو پورا ډیروبته رواني لانی پورا لختي هټ ولته جوړ شي او دویم اگده چې واینا مین حالا ما یشقو پایخرج منهل ما ک دریابونه هر نی لختي نو لګيوبو خو رواني شي او دریم واینا مین حالا ما یحبت من خشیت الله مې نه خې دللا کوونه به ويږي نو خپل او روز غړيک دللا دا یاران د قسه الله وی دا خلق کم درې کیسه دین یو هغه دې دا سه د علم خوانند د دین فکر او د دعوت فکر دی و سره چې ا تفجر ملو نه نهار دون د دین غم و سره د علم نشر اشاعت د الله د دین دعوت کوي چې الله رب ال عزت د سینونه د علم نهرو روان کی خلقت سیراب کلی کلی علاقه علاقه لگا سیندی سے وی جیسے متقدمین میں امام مالک و امام ابو حنیفہ ناوی دا, دا سینونے دا علم نہرونو روانش اور فی زماننا شیخ الہند او زمان زمانہ کیوی سوگ دے خلستازی آدھے شیخ الہند او زمان, زمان زمانہ کیسا دے شیخ القرآن بختنوسی میں ٹولا سیراب کڑکنک بازی سی نہروں نہیں نیو کې دائی دویم اغدی وی اتنے فیاس تو نہیں مگر اپنے قرب جوار والوں کو نفع پہنچاتے ہیں دا غولینی کسم غندی خونی خوزا دونی اکلے علاقہ محلہ دا پیسی شی ابادو جوڑش او درم ان میں نفع متادی تو نہیں مگر فی نفس محذب اور با خدا ہے۔ درې مغدې چې هغه دومر متادی نفع والا نه نه ډېر خلق نه لږ خلق نه خپل کلی وطن خودمردا علم کړه زانه بدل کله خصم شو یحبت من خشیت اللہ په خپل روز غړي کمل خوکی اوس يهود چی دي دا غدره وانو سورتون دسه اشاره دا اول سو قانونی کمزوری را غلی دا دی د نا دا اقتداء لائق ندی اغاولنه قسم نده اینا مقتداء جوڑه دل کمو یا تفاجر سینونه علوم و شو دنیا تی سیرابش نا مقتداءی که نا مقتداء دویم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> کدوم رنی نو عین من الحجاره لما يتفجر من هنا نهار او او عین من حالا ما يشق <تصفيق> ويخرج منه الماء سلګ خولزان نو با سی تاسو سره مرګري شي او زه یې کارو کی نام نه ویني وین من حالا ما يهبط من خشيه الله اب ګیل می کمزوري شونه داسه شوا ها عملی په خپلم په کې عمل نشي نو راتري مثالونه اصل کې هغه دري صورتونه ده وي مختدا شي مساوی کار کوي یا متاه کوي دین مقتدا دي چې نه هرون شي نو مساوی چې لخل خلاصان نو بازي او نه خپل عمل دې درې ماڼو کې داشی نشي دا, دا درې ماڼو دی کی نشي دا غدري صورت وو په دې تمهید کې بیان غمخ دا غمخ کې هدا قانون خبره وا اوس شوا علمی علمی کمزوره کم, کم دي قانون بالا د سانو مختدانې شي جوړه او علمی کم زوری د نو مصوی کار نه شي کولی نو علممی کم ورې اوس ګوره تا سره نه شي تابع ستاسو مصوی نه شيغ علمی کم زورې اوګوره ډیر دي دی. و داغ کم زوره مخکې مونږ پې خبر کوو او فقطت معونه یو میله کوم سم خی دی تا سره به یو ځای کاروکې شي ایو منو لکم تاثر مرگریشی کن نشی وَلِي وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَسْمَوْنَ كَلَامَ اللَّهِ سُمَّ تحریف ده تَحْرِيف دے علمی کم زوری دا تَحْرِيفُونَ کَي دا اللہ بدینو شریعت کی دو ایم اغا داده چه وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ایلا شاید و ایدا خلاو ایلا ایدا خلاو بازوں ایلا بازین قالو اتو حدیثونوں بی ما فتا اللہ والے کولو یحاجوکم بیند ربکم ادا دے علمی دغه بکی دگا دوی کې دروغ او دوکار آلا او کتمان راگے بلکہ دا کتمان ہوا ہے کتمان او را کتمان نیکن نا ایسر محام شینو بیا وتوی حدیثونو میں فتح الله علی کو دا مو آی چې دا پیغمبرو دین حق دی بلکې دا پټګه خپل ایم کې اتمان کا خپل ما تختو تم د اتمان وي نو کې او بل ومنهم اميون لا علمون الكتاب امیتا بکېله عام عوام کې جهل دې ته جهل وي جاهل بل فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَدِيهِمْ علمی خیانت <تصفيق> علمی خیانت بکی ہے علمی خیانت بنا که علم سر بخیانت نکه دیانت بکی دی خیانت کو علمی زان نبی علی کلویبِ هازا من اندللہ نو علمی خیانت اول وَقَالُوا لَنْتَمَسَنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَا دُودَا داو د نه جنت خو زمون دې کاره دا علمی کمزوره بدو کې را لري دا علمی کمزوره دی دی وجنا دې تاسو سره مساوی کار هم لائق نه دي چا چې علمی کمزوره پېدا شي او بیا د دوی حالت بیانې بلامن کا سبب سیهتن واه تذبیخ خطیته فولای کا سامنار بس دا علمی کمزورې دغه مخکینی امراض دومره خطرناک دي چې دی ولزړت تمام تور کړي ده اها تذبیح خطیته بس نہ حل البته د کامیابی اصل معیار څه ده نو بحسی بحثي کې ولذينا منو عمل صالحات اولایکا صاحب الجنه ایمان او مل صالح نجات پدی ملایي او لسمره کو کې ماوي داسري عملي کمزوره عملي کمزورېم پکې او چې عملي رالې نو دیو تاسو ما تحتم کار نشي کوله ما تحت اغا عملی کمزوری بیدلتو خی مقی علمی دا عملی اغا کمزوری عملی دا وی دا ویدہ سا ساقبنی اسرائیل لا تابدون الا اللہ و بالوالدین سانا دل قربا و الیتاو والمساکین و قولو لناس حسن و واقیم و صلات و اتو زکاة سمت و کمزوری دو کسما کمزور احمدی را لے حقوق اللہ کم را لے و حقوق الاباد حقوق اللہ ام پیمال کلا او حقوق الاباد ام تباک حقوق اللہ توحید سو موصولات اگر را لا تعبدون الا اللہ توحید او اقیم اصولات واتو زکاة سوم اصولات جو دا سری حقوق اللہ جو توحید من المنص پابندی دا زکاة نو حقوق اللہم سم تولیتو بجاراو نڑا حقوق اللہم پیمال او دویم حقوق العبادو ام برباد جو حقوق العباد ادادی جواب الوالدين انسانا وذل قربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا له حقوق العباد والدين سره انسان خپل خپلوانو یتامه مساکين وقولوا للناس حسنا خلق سره په اخلاق سره په اشاراتل اخلاق حقوق ته لباده او اخلاق د هم په مال کړه ثم ته وللېت عملیک کمم صدا دا د الله حق دویم د بندگانو حق زایا او دویم عملیک کمم زوری بهکراله خوونریزی د خونری ارتکاب قتل و غارت خوری خپلو کې و بلوج و ول د دنیا د مفاادو او لاله د بایان کوي سییت و د خځ سا کوم لا تصکوونه د ما کوله تو خرجان پهسه کو منره کو او محله تان په کو تو خرجونه فریق من کو من دی آره تزار ل لو دوان د خوریزی وه حالان کې دووا غست هم جن سوو. د خپل بني اسرایلو یني د خپل مسلمانانو او اكيد د مسلمانانو قتل غارت من کوي نه بنته وي زګدا په دنیا کې ملک کې معاشره کې دینه دنګا فساد جوړي خونريزه او قتل غارس نظام خرابي کې معاشره خرابي نو د دې دی خونريزه نه منشي ولادت صفیکونه دماغو ولا تخرجون انفسكم من دياركم ذا زیاد تنک خودی د دې باوجود عمره انتم هله تقتلون انفسكم وتخرجون فريق منكم من دياركم بلک الٹا تظاهرون علی بالاسم الاولدان خپل که به جنگو د یهودو بنو قریزو بنو نذیر دا ډول او در ب پک بنو کانو قاوا آګه بنو نذیر بنو قریزه او بجنګ یو بل سره بار و د دې انحتې وا او بنو قریزه سرمایدار خلک باره باز په تماشه نش تماشې به کو دا به کوله پک خپل کاروبارو کاروبار به کو بنو نذیر ته به الکه تکړه هم اصلهم په کار د درکم بیا به خیر پیسې راکی اصلې ها به ورک بے سی به ورک بنو قریزت اوی پکار دي در کو ایله به ورک جنگ به پیو کرس راج صاحب دوونه منار باندې وروئ دي دوونه پیسه دم شو اننچ امریکا کمالو بکی ا غالو و دنیا کې جنگ شروع ده او د اصلي کاروبار دا چا روان ده امریکي امریکا لګیا د دنیا تاس اصلي ه سپلای کوي کاروبار دیو جنګ وکړې یو ځای کې جنگ شروع کړي او کړه بل ځای کې سره فارا نور مقاصد هم یو مقصد درلود چې د دا امریکای د اسلحه مارکیټ رواني افغانستان کې وردا زولا اوس فلسطین کې لاګیا شام کې مخ وردا زولا هغه اسلحه او نوې اسلحه چې جوړې کی نو دقه میدان جنگ دایده دا پر تجربه ګام شي الته استعمال کیو ګوري څنګه د کار کوي نه کوي سومره کوي تجربه کوي بیا بانستانی تجربه گاوه و سی فلسطین شو مخی شامو دقا با بنو قرائزا کول بنو قینو قا دی با دقا لو با کول سرمایدار خلقو جنگ جنگ توت شکنه ما غلو او دا دی با پا که روانو نو دقا جنگو نبو نو دی با یو په بل رال با بل رال نو قتل و غارت بیو کم یو پا نمی پا جنگ که خلق مونی بال قید که دقا لو با نلا ویتاصونو جدا و خونریزی بنه کوي او تاسو وک نو دا بگی دمه عملی کمزوري یو دا الله دا منده حق زایشه دویم دا شو خونریزی وا او درم ورکه عملی کمزوري د دنیا په مفاد باندې اخرت قربانول دا غټه غټ غط مراد اداه ویلائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره اخرت مفاد پر خل د دین دنیا ما فادو ترجی ترجیو ارکن داده دا یهود و کارو ای منا خیره سرگوری چوز دنیا خش نو ننم دا حل لی مسلمانانو تاو با حقوق اللہ و حقوق لیباد پیمال دی قتل و مسلمانانو خفلے که شورو دی او دنیا لپا خیره ترجید دالو دا با شورو د دا. داغا کم زوری بدی کې راغنو زکا مستحق شوولایو خ په پا لاذابله ی مستحق د عذااب پهې باندې و ګځې دا د دوی د یو عملی کمم زور بیا یو و له دا نا موسل کتاب قفهنا من بعدې بیا دا یله س و کوو کې دا خبره کوي شددي يهودو دا امراز شي کوم دي کنه نامراض دا, دا مفاجات نه دي مفاجاتي مفاجات خو به جنې کنه هه څنګه مثال تاسو وایي ته نه هو کې ویلله دا مفاجات او هه یو یو وای نو اه خرشتو پا ایزه سبو واقفن با روه تمخو نا سا پا بار سوالالو شرمقوالالو دا دی تمخو سوال ایزه مفاجیاتی نا سا پا یکدم اچانک نا دقسه دا, دا دیده آداد الله دی اللاوئی دا مفاجیاتی ندی چوز پیدا شو دا دو دوی آداد مستمره دی نا مستمر پا خوانه ورگره روان دا آداد دیور شو دې تاسو وي عادتې ثانیا فطرتي دا بد صفات پدی کې خ ا د نغه کلی دا دینوزی نو دا عادت مفاجاتې نه دي سړي دا مستمرې او دا طریقې چې په وسړي کې بد خوې صفت عادت راغې او هغه عادت څو مفاجاتې نو داری سلاکی لريبه کې وه چې کله پک هغه خخشو به لري علاج دیني ګرانش او بیا وکنه ا دې سرات چې یو سړی وي چې غار د خپل ځای بدل شونو یقین پيو کې خو چې عادت بدل شونو دا کوم عادت یادي هغه مستمرا نبي ګرانش انوز نو دام د دا دید نه اهله خبره شچو ګورا دوی وکې دا عادت دا سه مستمر دي چې د دې وتل امکان نشت نو چې نشته دا دې فطرتې س اني غیر زیدلې ده دیو جنا دانا اهللي دا ساسو ما تحت تمکار نشي کو. ان مالو شې چا کې بد عادتونه مستمر شي نو غره دا د ما تحت کولو مقابل بیا نه. کلا دس اندیس پد تحریراتو که دا طریقش و دری صورتو کنن قانون بالا دستی نشتا دا قانون و آلی سر کمزوری دن و مقتدان نشی علمی ده مساوی نشی عملی ده ماتا چا داشی بیده قانون بالا دستی نشتا ده مقتدان ده علمی او ملی کمزوری را نو و مصاوی نشی او آدات مستمر پا کی دی نسده ما تحت نشی اما تحت ده نچول کنن مسخره تعبیرات خو شه په خبرهبان نو دل تداوی چې بدی کې هغه صفات سدي هم هغه مستمری دي مجاب دار نه مفاجاتی ما دي تحتم کار نه شکو او د عادت متعلق د آیات کمال سره یو کامیابی سده پوهې کامیاب چاته وي کامیاب دا عادت دې به کامیاب سره غي چې بد عادتونه پرې دی او ښه عادتونه خپل کی دا کامیابی دنیا کې کامیاب څوک ده کم سره بد عادتونه نشي پر خوسته او ښه عادت ځان کې نشی پیدا کوله دا سره چرې نه کامیابی دا ځان لپاره یو اصول ځینګېر موږ افتوار درس نظامی کې بیان زکه مې په دې خبرې کړې نمی ویلی چه سده؟ خوادتون اخپلول بد پرخستل سده؟ کامیام کامیام بی انسان دار مثلا تاکی سوستی دا دا سوستی بد آدت تیو دان کلی چوستی پیدا نکڑا نه کامیام نه مدرسه چلو لیشه نه درست دریس کو لیشه نه دعوت کو لیشه نه جیهاد کو اس نه پس با خوایشاتی نه خوایشاتو بیلدنگی بجوڑه و روانه بای دبد سپاتې سستی ه داسې لپاره حدل قياس بد سپ بدون لریکول او خلاهوري سپلیکلي تفسیر کی او ای کمال سره د کمال کمال سي او ای تربيت نوم ده تربیت نوم ده دسه تربيت نوم ده خلاف مزاج او عادت کار کولو نو عادت پر خوستل انتہائی مشکل کار دے خو لیکن کمال دے پہنے شو بخبر عادت پر خوستل گرانی دیو جنہی دا پارا بڑیر مشقت اختیار ہے عادت غلط عادت پر دا پارا غلط مزاج پر خوستو دا پارا سکے اگا با لی مشقت برداش کرے خو لیکن سونه چه گران ده نو آغام رسده کمال ده تربیتیو شو کنو دیو جینا مرابی چې تربیت کوي دا غصه او خیار مرابی اغا غلط آداد خلافی فیطرت والا بد او چه کل ده بدلی دل اغستل شورو اکلل. نو مطلب دا دی چې مرشدم کامیاب شو دا مسترشدم کامیاب شو او گیو سڑه وی جیاو جی, جی رهنمائی کوا تربیت کوا و عادت نہ پرې خوسته الک ناکه ما ست تربيتنکي دانه کي بیا مستڑک نو زکه وي لاهوري صاحب تفسير کي لیکلي چې کمال سره عادت پرې اگر چې مشکل کار ده خو کمال ده به عادت پرې خو نو کامیاب شي تربيت هوشي ما ژوند کنه استاد سره ده مرشد سره ده رحنمائی که او تربیت که خو اوئی چه دا تربیت و رحنمائی و زمان دا مزاج متابقی نا خو بیا کامیاب ناش اخو بستا کم غلط عادت خو دیتا تاوی دا سی بنا که اما دا ختمی نو که تا واغ ختم کنو بس کامیاب ناش او کنو نا چې نه بس دا غدی دا مچه خو مخ که زا نا خو تربیت ناش خو بارحال دا خو سمنان خبر رالا لاحوری سیبلی کلی ونو مکڑ دا آدات مستمره دی دی وجه ندی ما تحتم کار نشکوله زکا سیندی سی بوی وی دا ما تحت دیوالی ما تحت کار نشکوله دا ما تحت دا پارا او تابه دا پارا قانون داده جی با کمتی خبره کرده دا تابه او ما تحت دا قانون داده چی کم خبره سمجو کرده شی چی پاگی بانده ده پویش جو بات سمجھائی جائے تو سمجھ جائے یا بخبرہ شاگرد دے مسترشید لان دے مورید دے تربیت کے دے آ? یا د و دعوت پکار کے ما تحت کار کن دے آ? نسیدی قانون دارے چھ پخبر پوئے کی چھ دے پی پوئی جی یا بخبرہ اس تا خبرہ سمجھاوے دے پی پوئی جینا نو دے ندہ موری دے قائل دے لائق دے ندہ شاگر دے لائق دے او ندہ کارکونے دے چھ خبر ہو د دے پی پویش اور پر ماتخ کا کم کم فرض یہ ہے کہ جو سمجھ آئے اسے کیا جائے اوز دین آباد دا دے چھ کم خبر سمجھ کرانا پکار دا چھ اخ بیا ملنو کی کنا خبر سمجھ کی نرازی نالے قا خبره سمجھ کرالا خو کم از کم عمل خوک کنه چی کم سمجھ کرالا باقی عمل نکی نا نالیک ده ده تربیت ده پارم ده ده کار ده پارم شاگرده ده پارم موریده ده پار کارکونه ده پارم ده اصول نه نن عالمی اصلا اول خو کارکون شاگرد موریده یا عام اغا رهنما ضرورت نجری دکه بخپن ازا پویگم ارسو کوی چومن دیګری نېست زپوګم ډنګری نېست ها او زپوګم او دوی کبیا چرتا ویا او زه ټیک ده ير تربیه ترې نه مي پکار ده نه غبیا خبره زان نه پوي او کو څوک پېښو نو بیا عمل کې نه راوي ندامت ته نه ني تحت پاره کم از کم بیداری خبرمان دی پویشی چې پا کمی پویشی نو آغا عمل کراواری کم از کم فرزمداری خدا دا او سا غامراز مستمرہ آیت اشارہ که استمرار کم د استمرار او گو رے دی آیات استمرار دی منزنا ولقد آتینا موسیل کتاو قفاینا منبادی پی رسولی و آتینا ایسا ابنا مریم البیینا تو ایدنا پی روح روح القدس فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَانَ فُسُقُكُمْ وَاسْتِكْبَارُكُمْ دَارَ کلام کلام وګورئ کلام چې پیغمبر راغلی دی او د دې په طبيعت مثلا نه دا لګیدلې نو استکبار هم دا کار کړي دا غا استمرارش استمرار ته اشاره او را شو سي استمراري امراض وګورئ نو ډیر دی په ځان زر زر ویم نو وختش یو وقالوا قلوبنا غُلَف دَارَ زنم سی دی مغلوف دی مطلب زنم مسخ شوی دی کنم دویم اغدا وکانو من قبلو یستفتحون مخی دواکولا اخیری پیغمبر رو لیگه چی مونگو سرو چو جیهادو کو نو چرا غی سوکرن فلما عرفون و بل بے سمج ستروبین وو سما یک پروی ما انزل الله باغ یعنی ان ينزل الله من فضل قران محض پدی انکار کول چې دا خب بنی اسرایل ته نه دی ور کړی شه دا د بني اس بنو کتاب دی پدی انکار او بل و اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا من بما انزل علينا ويكفرون بما وراء دیم عادت مستمره ده, مستمر ده. خپل کتاب منو بل نمن حراں کې خپلم نه بل انکار توحید ولقد جاکم موسی بالبينات ثم التخصم الزم من بعد انکار توحید بل انکار کتاب واذا اخذنا عيسى كما رفعه فوقهم طور خذوا ما تئناكم بقوته وسموا قالوا سمينا واسوینا انکار کتاب بل زر پرستی او ظاهر پرستی دا بګیو دا دا پرستی او ظاهر پرستي زر پرستي څه دې دا زر دوی چې وی سین دی څه وی د دې ښی عبادت کو اوله شاملې د سونه نه جوړ کړو مقصد نه او سونه لیدل وکې دي چې چرته مون د چی نظر پرست امه شه دوی زر پرست. اغه زمانه نه تروسه پوری يهودین انتهائی دنیا پر زر پرس خلق او بل قل ان کانن لكم الدار دا داود ان نجات چه صرف باندې جات مونته ملاویږي او بل چاته و نه ملاوی او بل ولتجدن مخرس الناس د دنیا زندګي باندې د تمام اقوانو و نزد زیاد سي دي د دنیا ژوند باندې ته حريز دغه عادت مستمر دي نو بس په دې کې سیندې صحیح مقصد داره چې د امت توي چوغورې اوس د قران د واقع دی واقعاتو تقاضا دارا چې د بنی اسرائیل د طرز عمل نه عبرت واله د عادت مستمر ځان کې پیدا نه کې ن قانون ما تحت کئ نہ علمی کمزوری نہ عملی او نہ عادت مستمران ورنتاسبم دا قیادت نسشه محروم شي بلکه د دې په خلاف خصپات او صلاحیتونه ځانګه پیدا کئ چې د بینل اقوامیت منصب اهل شه نه مطلب دې بس دې زوري دا يا وله سرك ويلشقول